Allahumma inna ash-shaytana arrij, bismillahirrahmanirrahim, sallatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salliman katira. Jemad den rum, vlezet den rum, to den rum, dëgjojto radios Islame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqam ladh Allahu jalla jalaluhu, in kta momentet begata kur sapo kena shiju iftarin e par të ditës par të Ramazanit, alhamdulillahirabbil alamin. Falenderojmë Allahu në gjëllë e shënë u hukë që në mundësëj diçkat atilë dhe në bani prej atyre të cilët për hatërët Allahu të gjërunë me shpresë në dashurin në mshirën dhe shpërblimin e Allahu të subhanëve të alë. Këtë muj me ditët, me orët edhe me minutat e ti Allahu të alë e ka vequnë bimujt e tjerë. Bilesë dhe vetë përnda këti muaj ka vequnë dhjetë ditë që janë dhjetë ditë të funitë. Bilesa dhe brenda këtyre dhjetë ditve ka vequrë natër e katër. Por sotin qa Allahu Teala do të flasin mbi veçantin e gjdo dite të Ramazanit. Qa ka favorizu Allahu Subhanove Teala brendës dhë dite të Ramazanit. Janë brenda ditës dhe natës pra brenda i zete katër orëshit janë Disa momente më të favorshme, më të mira, më të pëlqyeshme, të cilat nxitet besimtarit dhe besimtarja ti shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Ne e dimë që Ramazani i bekuon është muaji i leximit Kur'anit, i dhikrit, ë, përmendjes Allahut subhanuhu teala, i sakrificave nga më të ndryshmet, i ballafaqimit lufteës me nëfsën, me të keqen, me shejtanin, uljes shikimit, ruajtjes së gjuhës ruajtjes së dyxhimit, pra ruajtje të zyrtyrve nga veprimet e ndaluara kështu më rast. Mirpo ka disa kohë, disa momente që janë më të favorshme. Ne e kemi thënë që Ramazani është ofertë, ë, eh, sezon i ofertës së Allahut. Edhe brenda çdo ditë të Ramazanit janë disa momente që janë ofertë dhe më e më dhe brenda kësaj ofertës mëdhe që është mui i bekuani Ramazani jam tri kohë kryesore në ditë natën e i zetë e katë rrështë, pra. E para. E para është fillimi ma sabahit. Kur hynë sabahit, fillimi i di. Edhe sidomos ora e par ma së namazit sabahit ma së linë dili. Pra, sabahit me fillimin e ditës ma sabahit, pra një orë ma sabahit. Kjo është kohë shumë e lavdëruar. Është kohë shumë e lavdëruar. Vet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë për me treguar vlerën e kësaj kohe, një kësaj periudhe ka thënë alayhi sallallahu. Kush e fal, kush e fal namazin e sabahit me xhamat. Vjen xhami, fal sabahin me xhamat. Edhe ulet. Edhe përmend Allahun derisa lindilli. Manej, qohet edhe i falë, dyre e katë namaz, në file. Mas i kalin dhili, qohet edhe i falë, dyre e katë namaz, në file. Qa shpërblimit ka kja pun? Që me editna, me jakuptu vlerët, na tragon pejga meri sallallahu aleyhu sallem dhe qa thot, do të ketë shpërblimin e haqit edhe të umrës, shpërblim të plot, të plot, të plot. Subhanallah. Kusht nuk dhe në më pa haqë dhe umrat? Në kam supe i kameri a lehi sallatu sallam, mundën në më pa për dit haqë dhe umrat. Për dit. Për dit. Kur. Ashtë një kohë e begat, masaj s'ke në mundësi. Nëtë kohë kë në mundësi. Kur kjo është në gjdo dit. Po imaginoj e brenda ditëve të Ramazanit, subhanallah. Shpërblimi ashti? Ashti shumë-fi shumë. shumë. Thotë sallallahu a lehi sallam, Kur të fal namazin e sabahut me xhamat, pra me grup në xhami, më ndaj ulet, e fal namazin ulet. Edhe përmend Allahun xhelaluhu deri sa lind dielli. Ma sin lind dielli, më ndaj fal dy rekate nafile, vullnetare, me pëlqimin dhe me knacidhen edhe do të kesh përblimin e haxhit edhe umras, si të plot, të plot, të plot tri herë ka thënë pigameri sallallahu a.s. për me në tregu ne se qëfar vlerit të madhe, ka mëndajt në gjami, pra më ardhe herë me e falë sa bajin me gjemat, mëndajt mëndajt dhe sa lindili, e mus me falë ma shumë, se sa dyre katë të lehta, dyre katë përknacin të Allahut subhani vëtë të ala. Biles, kjo ka qenë vetë praktike pigamerit a.s. e falë të namazin në gjami, rinë të përmend të Allahun, mëndajna në një orë a fërqisht uqonte dhe falte dyre katë, namaz sallallahu alaihe sallem, mas i kishte lindur, djelën. Kjo ko, jo vetëm është shembul pra kylve i badetin, në kjo të ko, jo vetëm është shembul ka Resulullah sallallahu alaihe sallam, por të regonë gjithashtu alaihe sallatu e sallam, që në një këtë periud, ndahet risku, for një zimi njëriud, risku i ti i paraditë, ndahet në një këtë periudhën e sabahit. Më nëjna edhe ankona, s'pëmeci në puntë, nuk e di me ekonomi, nuk pa jam të rezi fërt, po i fërtë, po t'i kur dahet risku t'i e të fjetë në lejnë në rrë. Edhe risku nuk i vjenë ati që e a ja fjetë, po ati që e a ja qutë. Për nëjë është kohë e pëlqyshme, që edhe për kërkimin e risku, gjithë a hajreve të zotin, dynjaset ahireti, Por edhe për kërkimin e riskut, besimtari më shfrytëzu këtë kohë të përshtatshme. Gjithashtu, kjo kohë është njëçë begat, a e dini pse ndër të tjetra? Sepse vetë Resulullah sallallahu alejhi wasallam e ka bën duan për këtë periudhë kohës. Edhe ka thënë për ty, për ty, për ty, për ty, për mua, për të anët që jena këtu, për to anëta që dëgjojnë, për të gjithë umatin e me tij sallallahu alejhi wasallam, prej kur ka ardhur pejgamberi deri në ditë gjykimit që ka thënë, o Allah, begatoj e e metin tëmë në mëngjes. Nade, heret, e, në së fërë, në sabat, jepi bërëqet, jepi begati e metin tëmë. është një kohë, kër pegamiri a lehi sallatës sallamë, ka ba duha për me, është luqë që zotim më në avanë bërëqet dhe duha e ati ashtë të pranume dhe atë kohët bërëqechme ka për e nëshë të cilët e ne grizhojnë edhe e lëm pas dorë. Dhe kjo është një vërtetje të cilën gjithë secili prej nesh duhet ta ketë parasysh në mënyrë që sa më mirë të tashfrytëzohet dhe të përfitojë prej saj inshallah taala. Koha tjetër. Koha tjetër është koha para se me perëndu dhili. Je në Ramazan, je në xherushëm, elhamdulillah, që na xheru ta ditën sa ma shumë që vjenë funi një që ma shumë shtërngohet edhe randohet pesha a gjërimit ne hamdë e lak ka dështë allahu është të nga ba shumë kolajs e nga më fresk për i maqinoni ata që janë dzetin e ma etja, uria dzetin e ma për vedi gjitha të bashk duku afru koha për me maru yftari, pra me fillu yftari me maru koha a gjërimit Vjene bahet gjëtje ma shumë, e? Eh? Si kur fështirësotë të se bahet ma aranë. Edhe sa ma e tilë që të bahet, njëa që ma i në nështërume dhe ma i lidhën me Zotin në shtërubi Allah Gjeleshanu, besimtari dhe besimtarje. Edhe është gadi fundi i punës, fundi i mundit, fundi i luftës, fundi i përpjekjeve, i sakrificëve, e? Eh? Një aty ku edhe pak du me thanë dhe përpërfundojnë. Në këtë kohë, Oh, Bërreqet të jasë zakoqë Pegamberi A.S. ka thamë Tre njerëzve Ju përgjigjen lutjet A gjërusit, uftarit Edhe ati që i kanë bëa zolum Që i kanë bëa për drejtsi Gjithashtu është e pranume Lutja e a gjëruesit Për para eftarit Erdi fakti Dhe me bëj eftar Para se me bëj eftar me lutë Po mos presim sot këtoin Hoxha, andaj para se me hanger bani lutje për shpejtë dhe menden me hanger. Qysh për para. Para se të marrë vaktin e akshamit. 10 minuta, i çerekor, i gjysorët, 1 or, sa t'japin Allahu, sa ta bojn zoti risk. Ama për para, atë shfryxoj me përmendjen e Allahut, me kërkim falje, me lutjet e Allahu Xhelal Shanahu, edhe hapë zemrën, kërkoj Zotin ç'a dush. Kërkoj Zotin ç'a dush. Me letë Allahu duaj e jo të ashtë, ashtë e pranume. Duaj e jo të ashtë, e pranume. Kjo, sepse, është duke përfundu dhe tyre, dhe ashtë ma afer se asë një momen gjabditës ma Allahu në gjeleshanu për shkak të ibadetit dhe të agjerimit të cilin e ka, të cilin e ka ba. Mirë po, ne, përfat kreç, bashkë një këtë kohë matë mire edhe matë e vlefshmet, bashkë një këtë kohë ne e lamë mazdoret. E lamë mazdoret edhe rrimë të shtje presim iftarin, si kur qëllimi i tana gjerimi ditës tonë, ka kemë me pa një tavolin plëte për plët me bereqetet e zotit, edhe sa të kënojnë hoxha, Allahu ekber, Allahu ekber, bismillah, ta, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa Qa ka marëm, ka putke, edhe të zëniqoshes, ashtë i zodi, ashtë me lviz, ashtë me falë, ashtë me ashtë. Nuk ashtë këtë qëllimja, ashtë së shkja urëcija e agjerimit edhe Ramazoni. Po që ishë për para, pregatitës, shtotë sallallahu al.sallam, dy gzime i ka, agjerusi. Qarë gzimesh, dy gzime i ka, gzimin e parë, kur bën iftarë. Edhe gëzimin e dytë kur do të atakojnë Allahu xhëlaleshani u, kur ne ta atakojmë Allahu xhëlaleshani u, edhe Zoti i kënaqshëm me ne, amin i arabdhoni amin. Zoti i kënaqshëm me ne me avancimin që kena bë. Në po kjo puna që është i gëzuar kur baniftor, këtu kë gëzimi i par, nuk ka sht po gëzohet se më erdhi vakti ta hartësti. Po gëzohet se me sukses do të meleje për Allahu xhëlaleshani u. Ja ka rritë që të plëtsojmë këti badet Të plëtsojmë këtë agërim Dhe tjetë tonë këtë ditë Ndash të Allahu edhe vazhdimin Dhe natën e mëralë Të jetë në knatsin e zotit Të jetë në shikimin e Allahu gjeleshanu Të jetë në pëlqimin e ti E pra, këto janë kohë Të cilat, ne si musliman Dohet jetë një të kujdeshëm Që të shfridzojmë në maksimumit e tyne Ba me na u thamë Filan dyqanë, pre e ores Mest mjesit, dhe në gjasht e gjys, ku shkon me ble, janë nëpë malënët me gjysë gjys qmimi. A thurë në mërë gjuhin dhe njeni, më thalë, allaj, pa për i tajtë është lisën flehet, jo mërë si flehet, qëllu i vëndin. Qo, mërë qantat, mërë shku më mushë me malë, pëse? Ashtë rarë i ofertës, nuk ka rarë tjetër. E pra e në çësë e një lahkmitar, ashtu në dunja, më lahkmitar duhet me kanë për ahiretin, për kënaqësinë dhe shpërblimin Allahut hu, dhe tjena dbinun, që e Allahut xhallahu, dhe ti jena të binum, çka ai cili e kërkon ahiretin e Allahut pasha Zotit, Allah xhallahu ka me jashtëri dunjan para kon veti. Wallahi, kush e kërkon ahiretin tek Zoti, duke mos e pasmendën të dunjaja, vetëm ja ai ta kën. Njëca duhet, jo më tepër. Wallahi ka me anështru Zoti kam e a bërri s'ka hiretin, kam e a nështruë dhe dënja. Pra ne besimtari, ja Allahu Gjellë Shanovu, besimtari dhe besimtarja duhet tjenë të kujdeshëm në këtë qështje. Dhe e fundit për të përfundu, koha para syfyrit. Koha para syfyrit gjematin dërëm është bereqet i pa pa. është kohë pjesa të rejtë e natës. Thotë salallahu aleyhu sëllëm, Allahu Gjellë aleyhu sëllëm, në pjesën e tretë të natës, zbret në qillin e dynjas për shdënat, e si me në unë i në Ramazan, qarë begatish ka, zbret qillin e dynjas, ashtu si që të konë madhështis Allahut, dhe thot, am kërkon kush në i gjahë që tja japë, ku janë besimtar, am kërkon kush që tja japë, am kërkon kush falje që tja fali, am kërkon kush që unë ati tja pa masë, Allahu subhanehu të ala vetë, thotë, ku janë ata që i dojnë diqa që unë t'ja japë, ku janë ata që i kërkojnë falje që unë t'i shërë ti fali, ku janë ata që i kërkojnë diqka që i dojnë prej meje, edhe unë po ju a japë, kur në pjesën e të retë të natës, kur në për juhë dhe në së fyrit. Ata që rrinë qutë në këtë për juhë, edhe në Ramazan, edhe para Ramazanit, i përmenda Allahu që lëshan hu dhe th përmbitan të tjërët, që janë besintarë, që janë muslimanë, dhe thot, El Mustafa Firin e Bil Azharë, ata që kërkojnë falje në vatë si fyrit. Ha? Esta u të thiru Allah, o zatë në falje, që i du, bandua, o Allah më falje, mi falë gjënohet, mi mbulohet, mi fshim, mi largot këqirë. El Mustafa Firin e Bil Azharë, ata që i kërkojnë falje Allah, atë kur në një këtë kohën e begachme dhe të bereqetshme, në këtë kohë të beqajtshme dhe të bërëse. Po për fatkeq çfarë bëjmë ne? Si as i jemi ne si musliman, rrimë dhe i vonojmë xhanat, ose rrimë habita me mohabetë, njëri me tjetrin, familje, ose rrimë edhe e hedhim sy televizorit ndaj xahait, me shtyqon, ç'e du bë? Ç'e bëra sa të shtrohet tavolinat, u laht hame. Jo se këto janë xanat kçija, se tani janë për ibadeteve të larta, me armë syfyre, me rradhë që marr xhaminë tani por janë kohë të cilat që mos duhet me ba besimtarje dhe besimtarja për me shfrëdzu në formën ma të mirë, Allahu Teala in që Allah na e banë risk edhe na e banë të mujton që t'jemi pra ty në besimtarve dhe besimtarve të cilat janë të kujdeshëm dhe të vëmanë shëm në shfridhimin në maksimum të këtyre kovët të begachme. Allahume amin. Zotin e i pranoft, inshallah, gjithë e ibadetet dhe adhurimet. Allahume amin. Alhamdulillahi, robbil alemin. Esselamu alaikum, rahmetullahi u barakatuhu.